بیدان که ارابی اسم سید را فا و نسو بجرد اسم و متمکن با اراب برشان ذاقی سنت او سر پزیبانیتی ارابی اسم چیده دا پتری کسیم او اسم و متمکن با اعتبار دا اجور ارابی سرا پشپادست دا خفرم دیدر دیادر مورث دې دی دې ته وايي چې اخرل دې مختلفي لیستې د عواملو ته ځانګړې ځکه ماي مورابطو سره دې شپه لږه د خبره داده چې مونږه یو اول نږدې د فارموږه او توسيو کومې دې کې تکا دا داغه تر پاتې ست سلامت نامه حضرت تصدی پخو کچا تصقرار او د دې بیا باغانو راوړ او سرکل عزیز هم درتصره لا څراونی اعلان یې نکي سرکل عزیز او علامه منرش تعالی کله پر چاربن نو چی اعراب چه دایته اول دا د چرخه قدرې قسمه اسم مورب د اسم او دینه د فعل اسم متوکی چه د ایراب چه د ذی قسمه د ایراب معنا نشته چې چه د ځر د راقدا معنا د حرمه په پسې نصف ثلاثه نص فصل روسي نص طبعا مع نعمل تحامه فتح حبه يا زبابي نصف فصل روسي متراس نصف طلب بطين سرراضي نصف طلب كثير جرغ بودريتشي شو سبراديزاكه لا ما لا فريزيرا جيركلا 50 زخيلا جيركلا بياس او جيركو سيكورو كارا جيفيت يمو جمع او فکا او کثیر تر چهرا ویجیت ارابن حرکت او و علیو یاخر تر چهرا ویجیت اراو په حرف کې دایره ارابه د اصلی دی پر ارابه تقديري دی لکه دې دا معنا چې دایره په چی شي کیږي لفظ چې وی تقديري معنا چې دایره په چی شي وي لفظ چې سو اسماء مورب اراف داده منغو په دشپاړه څخه زمموروغو د ترتیشما اسمای موربو ایرافت چه ده نا د تاسو کیسما دکه مو ارکو مشون اراکل <سؤال> حرکت دی اول <سؤال> چې څنګه مو پراخ مرتبط اوس په دې مو پراخ سماناتی تاسی او جام علي مو سري ته سماناتی دایلی سري صحیح دا ماناتی مو خاص دیته کې د اسلام او ان او لا اولاد ورو ورو کې هغه وسهي مواحث توئی کی صرف لاکھ ترم کی شریعت یعنی ہر پیدا رضی اعراب دار زراعی پر زمین ترا نقشہ پر دین ترا اور ذر 50% زمین ترا ذی خط سماعنا کہ کٹا کو کو اپ اور تقسون نواکسی رضی یعنی مستضع واکسی خبر واکسی په دې کومار پوری اورپا کې 50 به زبرونه دیو پن کې له له تاسو سره د ریکارډ کولو د ترماز ځواله و اورم پکې دا به یو څه د پیښې څخه دغه پرماتیو تیار تا خپل دغه دغه ها؟ دا چې نمبر 915 نمبر ورکړئ. تاسو دغه نمبر ځاګه کړئ. دا یوونه لکې اوو مفرط ترې شي دې چې ورکیږي مفرط چې تښتنه او جامانه یو ترې چلېږي تر اوسه د یو ترې تاریخونه مو وایي ده سيدا معنا له جلام کړي په کچیش نه ویني مثال د څنګه له کزیدن واخلہ او دا مفرط ده لوګي سره کوم منصوباتو خلال چې زدهبو دغې کوم منصوبې نه چې په لکه قرأه ته زیاته کتابو زفهي ورکشي یا حفظه دې لکه غلام او دې دې نو د تبهجر په 33 تسک هر د خلېفتي هر ملت د رومسي هرڅه نو دې ته ځارې مدرې چې یو کې خپل کوم او مخکې ته هر څاګه نو دې د سکون د د خبرې شما نه تر په کوم زمينه تر نشه پتي څه وځري په؟ د خبرې شما نه دا ما یو داسټه د ښاری ویلي ګوسه د دې دواره څخه ستور ده پته نه لګي نو داګه یاني کدا ده مرقواتو نو ورتي دا د اسلام د څوکي اګه دلود وي په دې او کشر شلته منصوبہ ته نوو کتي راې ته دانواز مزورات نه اچي مرادو ویژه دي ساو ترڅو څنګه له کوم سره ده یا موږ سره به یو کیږي بنا د واحد پوکي واحد کیدې شرامته نه پاتې بنا ورته د واحد کیدې نه پاتې بنا هو څنګه ده او ایرابو دې دا نه راپېک زمې سره نقش پر تيز ها cycles رجال ها� كان مكتزا نف donnه رجال ها لبائیخ بررب او رأیت رجالا او مرد او فيرجال سلو رب اسم Це قالوب مواند İşالام او اعاده харاب بالعركة جامواند لا عارل حتی imagineه smoking حالا انتجовать بشاولات مقاطیع esc nombre ��ی ، او مت Arcando brow و م splendidه شمیه مواند ب coaching و ستداد ستداجاميته چې سره غړې لري دا چې د مجلس سره و او مسلمې مټه د 84 مسلمات لري مسلماتو قانوني حیثیت د یو د استغواله مته د نو دا مو تدع اراده دې دانه راځه په تاويشره او هرڅه په اوسه لري په 50 سره دلګ تو مسلمان دې او پر دې چې څنګه په 50 سره غره دې زه کومه به نشي حالت دې یدايو خبره دا فرضه کې موږ د څه وی یع ثابت درته سودا یانه خپل <سؤال> ثابت نصاره یی ریو ده چې تاسو یې نوول یاره کا چې دا نه خپل ثابت دره پدودارو کنه ثابتې سره د نو څو پرځیدري دا نه سپور یو د پد ثابت ورته پورا په موردا دا معاملانه نه پدوالې دا څه کړي و چې د عمدله را پرتیشه دا د مرقوا او داجر ورنه سبذ لهدا فوزله لري نو دي دي ټول سره تړاو څه بوده کیدا درپه نه دیش کی شه دي نړی دي حالت لبي او درې یو د پټ تعبیه ګرځي لکه څنګه سره شریک ځکه هغه همدغه موستقیله او دي دوران کې دي بوده چې د یو یو د پټ تعبیه ده نو راته مو حالت نسبی تعبیه نه چاګر کتلې د حالتي جری او حالت نسبی ولها تابع حالت جریګه کیته ده موږ چې دا د جمواله طالب اچا دا فرع د چا د جمع مذکر طالب او د جمع مذکر طالب کیږي په حالت نسبی البته نسب تعبید جرم نو دتم نسب تعبید چا وګرځي دا جرم پس کوم رمزه کې وځي که ته حالت نسبی ول حساب جریګه کیدلې اګه نور کتابونه یې د او کتاب خبره کړې ده او مفهوم کې بده کی حالت نسبی فقر تابع دانه نتیجه دی ده چې پدې م موضوع د خالیمه کې حالت نسبی تابع د چاو حالت جریو او دا د اخی فرعاده ندی و چې دنا ستمره حالت نسبی تابع دی جوړیږي ترڅو چې سنت ته راو بل حرکت ده غیر متصل غیر متصل تعریف او څنګه ګواري اوسه یا به څه سکتے رسیدي چې په اړیکه دغه سبب وايي او سبب تایوقام د ځاوي او سبب وايي او نو څه موږ د ریښتینو ځواړه په څیر سره دی په دی باندې دا کده حالت یې او چې درته حالت یې نصب کړی تر اوسه حالت یې جری حالت یې نصب کړی تر اوسه چې دتا په غیر مسلمانان کثرګرل ولې ځکه نو فعل باندې او تاسو زميږ راغلا لو په هرې مسلې باندې یو مدد دی نو لدې زمزږ په وصوله ده تا کې را دي او را نو څنګه ووایه اعلی احمدو فايت احمد او مرتو احمد هو نمبر چې دا شګم نمبر هغه چې یې راغلا نمبر 13 به بل ده دا به زموږ تر سالمې چې اضافتي شاف سوې لك او ووم نمبر اسمی مخصوص دته وړ اراده درامه په تصدیق زمې نشو په تصدیق پرخه اجرې او ماتم نمبر اسمی چې ده منقوص چې منقوص راغلی چې دغه په حقیقت یاما او نشو په پټلکم ستر او اجرې په تصدیق د چا سره نه و دا اغا اتا اسماء موربا ذي کراه اعراب الحرکات دهی مبرز منطلیف تهی جاری مجرین تهی جمع مکسرہ جمع مواند صالب غیری منطلیف اسم مقصود او غادت جمع ذکر صالبی تذا قدیان متقلیت او اسم منخوص دا اتا اسماء موربا اغا دی او دا اتا اسماء موربا اعراب الحرکت ده اول نمبر اسماء شتا مکبران اتا اعراب دا اعراب ب نشه بابا کيشا او جل فاته سره ده درس بيستو ذم يعني جاء اخوکا بايت او اباخه نمبر مسنا ذم نمبر اغا بالاقا مسنث خلاف کتا کی دافته زمين وته او اسره نه او دلي دروړو یوې سمته راځي راپیل با الچرا او نه په پنجرې 50 خريام مخبل محمد سلام دا سرور इजम नंबर जमु مذکر سالمہ اوش باگم اووم نمبر ملحقات جمع مذکر سالم جب مذکر سالم ملحقات کی شدے اولو جبے را دا درپے کو اسرا نہ سبو درے بڑا قصا تری یعنی کذا مرفعات و منصوبات و نراسی قبل مخصوص سر مجررات و نراسی جرمے نمبر جب مذکر سالمہ اضافه چاخه کوي را په تفصیل او نو څه وځري په یا بدهم چې مصطفى باندې اراب درې سم درې قسمه دي او یې می متمكين دې څه متمكين په دې مفرقت تسین جامانی درې غیر مرشربني د اجلاخلي وکی تشریفات ځکه ځین وو خپل دروړه په کولې کېستلو وایم مفرقت نورو سره پایمقامته د المسرح په شده او مخهره ته کیږي په دې حرف کې لکه تخفیض راغلې ده موږ وځنه نه لکه ده پهشامته دي چې دغه چې موږ سره د وځنه د غیر مختلفه راځي به عراق په شاور ده دغه غیر ده زه په صرف وسه کې لکه مساجد ده واه مساجد جمع شاده مسجد ده مساجد جمع مکرره ده ده نو هرالو بیا دې شاته پرشامت دی دې وجه سره کلیټه دې سره کې لکه ریحالونو خلا د دې دې ونه اسمه ماره بو هرالو شاته دې اره پرشامت ځمبه بشد دې دې وړو اره پرته زمي سره ده کنه په څه سره ده او دې په څه سره ده په یا جا انی تعالون جا افل او او او در او رقه وجر صفت کر اندر بک کر ستری لکذا انی لکما راتو و ترم و رجال ثلورم قسم تا جب مؤنث سالمہ جب مؤنث سالمہ تا دل کی ہر حوالے قسم سے وسی کی داق جب ضیہ ف عارف ہو تا سره بیا مفرد ہو مفرد ذی مذکر وی او کمو اعراب کی چهره عربی اصطلاحما بحث عربی تو ذبیری او نفس موضوعه فتاخ کری لکهون مسلماتن ان مبتدا مسلماتن کی چه ده افردشان علی کمر فاعت اوره ده عربی فتاخ کرے غمی و قائد مسلماتن مفروض بھی دہی 130 او قبول <سؤال> له او نفس 150 کرے تشریح او مرات تو فعل و قائد باجا مفتیباته دا په موضوع دا په کتاب دا مقاله ده تر څو اوري دې زه چې څنګه وېرې مو شریف وېرې مو شریف چاته وي او عام اسمه دا هغه هیڅ څه مې منسر سره وو باشل سبب دا اسباب د منسر څخه پدې کې راغلي او اسباب منسر څو دی لکه نه څنګه عادتین وسط ته تاریخ سے معرفت او اس په اجازه سره کې د وظیفه دی ولی شنو نو دا ورسته راځي تاریخونه دا یو ورستکه وو موږ یې لوشا غو طریقې هم دا دا چې د کوم سبب معین دي او عدد یو څه یو بل کې شه ده علامه ده او دا په څوو سبب په دې وسبوب کې یوه دنګه بڅې وباسه د دې شه ده او تاریخ پالې په محدودو پالې کې مقصود سره ده دا چې موږ ته نیوږه ته یوځو تاسو سباونه نو په دې یو ثاني چې یو او ثاني سیمانوي دا او عظما او ترکیب د دې لپاره به سبا به ثانیا تر قیامت دورې پورې چې او وزنې په او عادل او التون متدا نه لپاره سبا به ثاني ټول مرده لپاره دې کې طلا بحث تفصیله وسیه او عالمیت تو وسیه پر هر منډې چې ترجمه کې درځم کېدلې ولی چې تو او عالم پستی چې باندې او کومابې او خصوص کې تجارت او منافع ته وسیه کې ده یا عدم تعین ده او عالم کې ده له تعین ده او کومابې د تعین او عدم تعین کې کېدلې منافع نو له همدې وجهونو د ایو <سؤال> سبب دې کې عالمیت او بل دې کې تشریص وصف دې واسباب یې مناصر نو عاددي وصف دې تاریخ ته معرفت او حکمت او علم او سرکېټ او وږه یې په دې اړیکه نونو زیاتان دي لکه عمر واخلہ غیر مشرک دې د سبب دي یو پکې عالمیت دی، پر پکې تشریه عادن دې دې روس دې اسباب ما ماستر ته تسکيره راځي په دې تاریخونو ده یو واحمر تغير من صرفه يوكو في وصفه او بكي شيء ده و سي كده صلاح غير من عربي ده مقدد غیر منتسب دا جما استاد یا څنګه من دا یو دایو سبب د دا خایمقام دو سبب دا. ما عدی دا یو سبب دی ما عدی کريبا کیو هغه مته به احمدو غیر منتسب دی یو څه دلته عالمي توپرو وسیف ایمران غیر منتسب دی ادیپور مجددان او ربع چې مستقیمه ربي مصرې نصب اوجر به دواره 50 خړای 32 سره څنګه سر. بای یا عمره ایتو عمره مراتو دی عمره نو ذبته عمره مجرور ده خدره فسرت تا کې راغلې دي شرسم اسماء سته مکبره شپږم کلمه داوزه ورته چې اراب د دې چې کېدای بل حرکت نو شپږم کلمه اسماء سته مکبره دي دګور دي دا شپږه اسماء دغه لپاره څو شرطونه تلور تا له شرطه د دیشب کوښمو لپاره چې د دې عربی حرف د دې رفع قووس سره نصب په حالت سره او دغه پچا سره یو سره د دې دابو کفن مکبر کیدای شي د تشا مستغرب دا چې په تل کې کیږي په تخییر باندې تل راځي د هغه شعبانی تقلید او تاظیم باندې راځي یو مستغر دی نو په دې سره اړتیا راغله نه مکبر بلي اختراضر ابي دجانا ولككتبت الضم الصغير بي نبي اعراب دي کی چي بي لکا لك, لك ابي ق رايتو جاءني ابيك رايت ابيك مرتو آه. او دريم خبره زم خبره دادا كتاب موحدن وحدد امر الكتاب تصنيعه يا مالي كتش تصنيعه جاموا کدا تاسو نه وایې اره به د شانتری د څنۍ په او ها کدا تاسو وتو تاسو په شاته یره به کدا چې موږ وړو د جمی په شانتۍ به یره دي ني سان او کیا ان ابونا بعيت ابوينا مررتو دي ابوينا در شرداده اضافه مردافي قطت تمو ذاو نما به بده مو فرضو شريچي صحاب شانته رابي لاکسن جا ان اپون مررتو در شنورم شرداده اضافه یاد متقليم ثاني شوی بلکې اضافه یاد متقلب ستو ديو ذا پر شانته رابي لاکتا ان ابي بعيت مرا سو به اصلی نو دا اسمه ستا چرتو نا او اضافه ثلاثه سووي غته ياکه موږ ته تعلیم ته وي دا يا راته را پي سره نقش پالښت سره درې پتا سره يا سره شرشم اسماي جنتا مکفرہ اسماي ستا مکبردي دروقتي کی موضافه ست پغوخه کیدا بغير المتكلم بغير المتكلم لكي أبغن و أبغن و أبغن أبغن لا تبغن أبغن رور تبغن أبغن قريب المرأة من جانب زوجها ده الخط يخفل ده خواب ده طرفنا و هنون هنون تبغن على شراملاء مرض وزن و أبغن ذات شباتي على قصرہ زو معنی په معنا د صاحب او مال تر راځي دې دوکه خبره کړیو چې دا لږی د مقروض او ځدی اضافه له مرداګا فال کیږي هیڅ ظاهر تر کېږي د سبا د کوم آباد کی یا سنجز د صفات او پکې د معخبر تر رب شان وو او واشد رب وې کووسې نسبه پاله ترې دروي پته اکر یا سره لکه جا ابو کا ذہ فعلہ کو مذاف تھا سبب مذاف الہی مذاکر مذکرہ ناقص الذا ذطرف رایتو پہلو پای ابا مذاف کا کمی مذاف الہی مذاکر مذکرہ مقری درایت ہوتا مرستو پہلو پای باذرا دیکا مذاف کا کمی مذاف الہی مذاکر مذکرہ مشروح اچار دا کر مذنہ دا پہلو متعلق سب جا پوری مرستو وسانا تشنه مګویلو پر کسمه د یو څه څه هکېدا یو څه کی شهدا دوه امید تشنه هکې چې د هر کی یو دا د من لبسیې مفرضی مې غوښته چې ماده د مفرق 50 موتی دی تشنه کی موتی دی مې غوښته چې په دوه باندې دلاله کوي سلورم صاحب دا صح حالت رفي 50 ره علي کوم سره او حالت یې څیر دې 50 ترغه نو دا ستوخ څه څه چې دا تشنه لک رجلہ د پاره م پردین لک حیثیت رجل دی د دې رجل معنا پچاټ کې څه دی پر رجلہ نه حیثیت کې څه دی حال او په کوم دلالت کې حال تی ربي او کدا دریم شرطو او چارصم تکي نو بیا دا چی شری تسنیو حقو دا لک کلا او یو دغه چاله کدی د پر مفرد من لفسه نستا. مازه د موکره پتا کې نهسته او حالت رپی په الیسو نونسره نديره یو شکه پکه مونږ دې چې په څو باندې حالت کې وو باندې کې هیڅ نه نشته چې ورښتو نه نهستا یو مو من لفسه نستا او پتی شې دلګ مازه د موکره پتا څن کې نهستا او دغه شرطه پکه چې په دوه ډالر کې حالت رپی په او حالت نشي جري فتا سره غلې يا اوس عرب دي داده د تفسني یو او د کيلا او د کلهه او د شنا له ستندري یو شقره دي عرب په فالح سره دا نس බව جري فتا سره يا ماقبل مقطوسره دي متنګ بو جاء اني رجولامي رايت رجولين مررت به رجولين کيلا د فارشر دادين مصاف بمسمر کیندې اضافه تعته شوی کیږي که لا ته ولې دا شرط وګرځولې چې د دې اضافه په زمیت څه وای د کومو چې کیږي په صورت کې دا په اتباع له فلسفه لټیږي او په اعتبار معنی سره دا چې شهدا تشریح اعتبار د لفظ صرف مفرد ظاهرا په اتباع د معنا سره تشریح تکره په دوه باندې زلاله کی او څلخ تقاظا کې زمای اعلان په حرکت سی معنا دا تقاظا کې چهره کیږي چې باروع یا کې له نو رعایت ته ځانې بدله او رعایت ته چا موسه ته ځانې بدل نو د چکو ویل کوم دې ته اضافه وضاحت اوسه د دې ظاهر اصل دې اعراب حرکت هم څه دې البته بدلې راځي کېږي په تمر دې چې تاګو او کې اضافه زمي ته نو بیا به یې جانبدمانا نوبہ بدد چا پرشانته یراقی تسنی پرشانته یراقی حافظوم غم قسم تر دلان مسنال کر دلانی اتم قسم تا کلاو کتا و سر داڑے کی دری اضافت بدر می تسوی نہ ہم قسم تا استعمال و اسنادت عرفشان طالب پښت الست رقی به طالب سره ای او نسوبجر به پیغام عقب المقطوس ای لقد جاء رجلانی ځا خپل اور رجولاني کې چې درته پایله خصوص نو رجولاني مرحو له منځوب د کومځول له ده چې د رجولانو دریم سيزومترا سېستر زمو افصحو کسرہ کلا په زمې سره کلا وو سره کلا په اې سره وجا امک لهما جاء وجاء فكل لهما په اې جاء استنادي جاء جاء فكل استنادي او وكيلين ما واسنيني وكليهما ومررت برجلين مررت بكليهما مرصو بيثني نها مذكر سالم او اع ملحقات جم مذكر جمع كن ادري دي يا جمع حقيقي او بل جمع تشيران مش كده دي جمات كيف تكون دي مفرد من لغييري ما عدد مفرد وجمع پدری یا پدری باندې بیا دوه batalalti حالت رقې 50 سره غړي وو ومن حالت نه شو جری 50 سره غړي یا ومن سره دغه څه معنا؟ دغه muslimونه واخلہ muslimونه کله لپاره مفروضه لافېست muslimونه حالت رقې 50 سره غړي وو ومن سره نو شو جری بیان وسره او پدری وبانې کړه چې مازه د موکد څه مونږ مستدئ او ولوسی دا یتي کې د ادريش ما مفرط کله هیڅ نهستا ما مدد مفرط پچا جمع کې حالت ترفي کوو نو سره وو سره څه خبره او پېښو نه کې پستا اوونه ستدي مفرط مليږي او مدد مفرط په دې ډول کې نه ستدي جمع کې اور اور د أغسطس د هارت د دریو یا پزیاتو د لارې کې او حالت ترفي کوو نو نسمې دړي کې دریو ورو یو څه ته راځي راپره په زمې راځي په اولا سبورد 50 سره علاقه يا ما څخه بنومکس سره دي دهون لس قسم تا دمو مذکر سالم ده لکه مسلمانون يزاهم تا شي مزوم سره ده نسخه ورد دا جاء اولو مال دا اعفه اولو متاخذو ذاكر نهي متاخذو متاخذنه فاعل دا جاء 20 رجلا جاء کی شلره به 20 چې عدد مبهم او ممیز رجلا نشي چې واخې شې دمس ممیز تر د دمس نه دا وفاعل به چې نه دا فارم دا فارم رايته پیر فاعل مالين رایت اوفیر اپاہل اولی مذاب مالی مذاب کنیلے ہی او مذاب سره مذابیرین مکل بیئی عیشرینا بہم بمیز رجولن سنید ممیز سنید ممیز سنید مکل باکی شی یا مرد تو بی مسلمینا مرد تو او مرد تو بی عیشرینا رجولن دیئی سردا هم گارل اصمت قسم تدہ اسمہ موربونو اسی مقصود دیئی اس مقصود شاید که اصمت قسم تدہی پاچر که آرے پر مق عيسى يحيى نقول الکع سوې مسوره سي زاحو کې څو مسوره واه دغه عيسو په ورکیږي د تر اخر شريف په مقصوره راشت خدای په اخر کې چې کنه غلا ویاله د مسوره له کومه ځواب یعنی جمع متکثر سالمې چې غنيمي مضافه یې متکلم او اضافه کې ځا سره یې یا د متکلم څخه مده دې دا ما سم اوس او دا چې ظرف یا دم څخه لیسی therapies په شان therapies هم په تخییر ځای مباشه عربو په د ذمې سره نه د فقې سره جروا په تخییر دې واره سره ټولې کوالت پکې دې دې موسا کې هوځه کړي چې الې کده تاکید کې د حرکت اوس نه دې وځنه مجبوره کړې غلامي کې غلام و یا مذفله یکره ظابط کیستند یاد وژن پمیمبان کی چرغلا نو محل تعراب تسریولی و تبینو نو دی وژن د تکل داستل نشم پاغی باندې کی شیکو یرابه داریکو او که پمیمبان داریکو د توارث اخران براسی بچا باندې شی وای دبا ودن لفظ همیشه څم بشد لفظ کی و طول مرقالیوشی جا اخیل غلامی فائل را اتو فیلو فائل نسای مخلوی اگلو غلامی مخلوی مرر طو بین نسا و غلامی فاست باند داهم بین دلخندہ سمی ماربون ایجی منقوس تے اسی منقوس تا تولی تی کی دا خر حر ایسیم تولی تی کی تل آگی فاقیل قیاما قبل مکسور آنگا لیمشن لکا تازی و اگلاء ایرابیس شئی را پہ پتخریف زمین تردے ندوی فاکیل اج علت رقی او جری چې چې دغه تفصیلي دیواله دکظمم خو یا په تلقید ادا او کسرم خو یا په چېدا تفصیلا واې سیمنخصه انی نمیص د هر هغه چې تفصیلي کېږي چې ارېشیه ما قبر مقصور باشه فقیر ددی کیه ما کې مقصور را دکفازي اعراب اندازه طرف په ترتیب د زمې سره او نه په فصحله د سره او جر په ترتیب د سره لري پس لکذا القازي داخل قازي بیتو سیل <سؤال> فقه قدیمه قلبی مرر تو سیل فقه ل فقه حدیث صحیحی نظر مترو در کلام متعلق ترم شانزاهو شپارسم قسم دهنا جم مذکر طالبتی اضافتی سوی چاہتا یازمو تکایوکا رابع بتفتیزوا اوتت نصرتری بتاکر یا ل ذکر لکم مسلمونا اضافتی ی متکلم تو کنا مسلموی دیهدی بیاز شتلوسی چې فائدہ ومتوچی چې څه ایذروانا چې و او یا اژراسی اول څاکني هي ثاکل کې بچي رساله کې ما مو غوږی کې نوو څاک او پیاسره بدلې وو پیاسره بدلله او دا یو یو شي شي کله کا نو مو سموي ته جوړتو ما خبر زمم و چې په کټري طرف بدلل غوښته شو شي شاید داوندو مذکر سالمه اضافه شي یادو سره کومسیه راپې ترقېته و سره په او سره لك هاولا ها اي مسلمين هاولا ها اي تيشي واحيه موكتدا مسلمين ها مضافظة تيشي واحيه هابر ها حبار خمارفونه راب خدسته ناخره هم مويده ساكبه دي دا راب اي فتحديث دو اصرده ونسا بجاربه بيام مشوره ومسال بيسان غير لك ها رأي تو مسلمين أبرا تو نمسلمين هاولا اي مسلمين دا مسلمين دا مسلمون ابود دا باتاكي مسلمون نون بايزابد تاكيشو نو دي ضمانت اضافه اوس نه ورته وا او یا جام شو ده اویاست سره شو وا یا یا ده جام شو وسابط تاکي اوولانه پر یا بها بدل کړه وو سره بدل کړه یم بیا کیتی شي کوم د مين په سره بدل د موږ د مناسبت دیانه د اسلامييتي شو راه ته په لو پای اسلامي پای باندې اسلاميتا مدافعي هم مدافع هم مضاخضو я سره موږ چې نو دا د